Тут є своя логіка. Коли він заговорив про це, йому стало не так моторошно. Висловлював у голос те, про що досі міг тільки думати, і воно одразу робилося прозаїчним, буденним. Ще на ранній стадії існування вічності, в одному з трьохсотих сторіч, винайшли дублікат речовини. Ти мене розумієш? З допомогою резонансного поля можна перетворити енергію на речовину, де атомні частки розташовані так само в межах невизначених умов, як і у висхідній моделі. Внаслідок виходить точна копія предмета. Вічність вилучила дублікатор із часу і пристосувала його до власних потреб. На той час було збудовано всього 600 чи 700 секторів. Ми, звичайно, планували розширити свої зони впливу. 10 нових секторів за один біорік – ось провідне гасло того часу. Дублікатор зробив усі ці зусилля непотрібними. Ми побудували один новий сектор, забезпечили його необхідним запасом харчів, води, енергії, начинили найдосконалішою автоматикою. Після цього ввімкнули дублікатор і одержали поточні копії цього сектора в кожному сторіччі вічності. Я навіть не знаю, наскільки далеко вони простяглись у майбутнє очевидно, на мільйони сторіч. І всі вони схожі на цей ендрю як дві краплини води. З розширенням вічності. Ми просто займаємо черговий сектор і переобладнуємо його за модою відповідного сторіччя. постають труднощі лише в енергетичних сторіччах, але ми до того сектора ще не дістались. Він не сказав їй, що вічні не можуть проникнути в час звідси з прихованих сторіч. Що від цього зміниться? Нойс глянула на Харлена і, здавалось, у її очах зблиснула тривога. Помітивши той погляд, він поквапливо додав. «Не подумай, що будівництво секторів було марною справою. Для цього потрібна була тільки енергія, а ми її брали від спалаху нової зірки». Вона перебила його. «Ні, річ не втім. Просто я ніяк не можу згадати». «Про що?» «Ти сказав, що дублікатор винайшли в трьохсотих, але в нас, у 482-му, його немає, і я не пригадую, щоб про це йшлося в історичних фільмокнигах». Харлен замислився. Хоча Нойс була нижча за нього зростом усього на два дюйми, він ураз відчув себе поряд з нею велетним. Вона здавалась йому малою, безпорадною дитиною, а він, напівбог вічності, повинен настановляти її на шлях істини, поступово відкривати перед нею правду. «Нойс, люба моя», – сказав він, – «давай де небу сядемо, і я тобі все поясню». Уявлення про змінність реальності, про те, що вона не є чимось усталеним і вічним, не завжди легко вкладається в свідомості людей. В тиші безсонних ночей Харлан іноді згадував перші дні свого учнівства і свої відчайдушні намагання порвати з рідним сторіччям і з часом взагалі. Простому учневі потрібно було півроку, щоб узнати правду, збагнути, що він уже ніколи не повернеться додому, в буквальному розумінні цього слова. І річ не тільки в суворих законах вічності, які прирікали його на блукання в чужих світах, а й у тому беззаперечному факті, що рідного дому могло вже не бути, і в певному розумінні слова його взагалі й не було. Це відкриття по-різному діяло на учнів. Харлан пам'ятає, як спохмурніло і зблідло обличчя його однокурсника Бонкіла Турета, коли наставник Ярроу розповів їм усю правду про реальність. Того вечора ніхто й не доторкнувся до їжі. Вони всі з'юрмилися докупи, мов би хотіли зігріти один одного теплом своїх тіл. Не було серед них тільки Латурета, ніхто й не помітив, коли він зник. Лунали жарти, сміх, але жарти виходили банальні, а сміх звучав фальшиво. Хтось тоді сказав невпевненим тремтячим голосом. «Виходить, у мене і матері не було, і коли я повернусь у своє рідне дев'яностоп'яте, мені скажуть, «Хто ти такий? Ми тебе не знаємо, ми тебе не пам'ятаємо, тебе взагалі немає на цьому світі». Всі засміялися, закивали головами, осиротілі хлопчаки, які не мали нічого, крім вічності. Латурета знайшли в ліжку. Він міцно спав, проте дихання його було уривчасте, а на лівій руці виднілася червона цяточка від околу шприца. На щастя, її одразу помітили. Викликали наставника Яроу, і всі вже думали, що в їхньому класі на одного учня поменшає. Однак усе обійшлося. Через тиждень Бонкі знову сидів за партою. Але Харлан дружив з ним і знав, що рана, залишена в його душі тієї страшної ночі, так і не загоїлася.